Ну і хуз з ним, засміявся Судоплатов. Підемо на його явку. Домовляйся. Наступні два дні Судоплатов присвятив екскурсіям по місту. Порівняно з іншими містами України, Львів був у чудовому стані. Зруйнованих будинків майже не було. Всюди сквер, на лавах мами з візочками, ідилія. «Ніби й не було війни!» Почувши таке, майор, який супроводжував Судоплатова, криво всміхнувся. «Хочу звернути вашу увагу, товарише генерал, на той факт, що сквери розбиті на місцях, де до війни були синагоги і молельні доми. Їх було в місті 16, а зараз одна синагога, та й вона не працює». Голос у нього був тихий, сумний і якийсь скрадливий. Судоплатов придивився, чи не єврей? Це ніби не схожий. А скільки у Львові було євреїв? запитав просто так, аби підтримати тему, яка нібито хвилює майора. А той раптом і понісся. Дуже багато, товарише генерал. У 39 році 109 тисяч при загальній кількості населення 300 тисяч. А деякі міста області були майже цілком єврейські. У Дрогобичі євреїв проживало 44%, у Рава-Руській 56, у Бродах 66. Боже, як його зупинити? Мабуть, все ж таки єврей, хоч і не подібний. Ну і що? Емма теж неподібна, а у Ейтингона – античний профіль, що не врятувало, однак, його від в'язниці. «Я не єврей, товаришу генерал, – всміхнувся майор, ніби вгадав думки Судоплатова. «Я українець, родом з Мелітополя». «Як з Мелітополя?» – торопів Судоплатов. «А на якій вулиці жив?» «На вулиці Лєніна», – спокійно відповів майор, дивлячись в очі. І Судоплатов ледве не розсміявся, адже кожен знає, що в будь-якому радянському місті є вулиця Лєніна. А глянувши на табличку, на будинку, біля якого вони стояли, Судоплатов їх справді засміявся. На ній було написано «Проспект». Леніна. Посеред проспекту йшла широка алея, а вздовж якої були висаджені каштани. Жовте листя майже все облетіло і лежало товстим шаром на алеї. Але увагу Судоплатова привернув великий чавунний кінь, на якому поважно сидів вершник, тримаючи в руці щось на кшталт булави. Ні, товаришо генерал, Почув він скрадливий голос майора, який вмів вгадувати думки. Це не Богдан Хмельницький, а польський король Ян Третій Соєвський. Поляки хочуть забрати його до себе. Третій? Іронічно перепитав Судоплатов. І правильно. Для чого нам пам'ятники королям та ще й польським? Тут має стояти пам'ятник Леніну. Так воно й буде, погодився майор. Але поляки збираються забрати всі пам'ятники. І він показав в інший бік, де височіла колона, до якої притулилася чоловіча фігура у довгому старовинному плащі. До неї нахилилася жінка з крилами і лірою. Мабуть, муза це пам'ятник видатному польському поету Адаму Міцкевичу. А другу Пушкіна зрадів судоплату, демонструючи ерудицію в межах шкільної програми. Саме, товариш генерал. І ми цей пам'ятник віддати не можемо. Потім вони зайшли у великий костел біля міської ратуші. Там йшла вечірня відправа, грав орган і судоплату, забувши про всі турботи, з насолодою слухав величні звуки, що заповнили храм.